Eri gira behar nuen jautzi, uh, mm -hmm. enien uh, uh, treineko billetik, ehoxiek, eh, uh, behar nile jautzi. Uh, bai. Deshafioa herraldo jazen, enakien batie uh, fiziko kiatzi korninez, mekanika ahazua ukangin interes eta hemen, uh, bon, ene lagunek portziren NBH, uh, hori denak, uh, bistant dena motivazioan anitz bat ziren, eta konteniz, uh, behar bai, netako bistant denak. Bainan. Lagungu zienako e, sustengoa ekarri dautatanez. Oartu nizazteko. Eze ahalak sortzen ahal diren. Motivazioniak ilan, polako gauza bat egiteko, enuen tsekulan asmatzen ahal, hiru lau oren lo eginez, hamalau, hamost, oren bizikleta egiten ahal zela, ezuntza janez, ezuntza edanez, ezuntza lo Hori, hori, ba, fe, enetako, hori deskubitu ditu.